Переконання Джейн Остін Переклад з англійської Тео Шевченко Читає Анастасія Жук Розділ перший Сар Волтер Еліот з Келінч Хола в Сомерсеті був не такою людиною, щоб собі навтіху брати до рук іще якусь книгу, окрім книги баронетів. У ній він шукав занять у години дозвілля та розрадив години смутку. В ній він сам споглядав деякі грамоти, що збереглися зі стародавніх часів, підносячись духом від захоплення й пошани. У ній він перегортав сторінки з майже незліченними іменами вискочнів минулого століття, з жалем та зневагою, що легко звіювали його думки від обтяжливих домашніх справ. У ній, якщо жодна з інших сторінок була неспроможна допомогти, він завжди міг прочитати власну історію з жадібною цікавістю, що ніколи не згасала. І саме на цій сторінці, звичайно, відкривався улюблений том. Еліот із келіндж хола Волтер Еліот, народжений березня першого дня 1760 року, взяв шлюб липня 5-го дня 1784 року з Елізабет, дочкою містера Джеймса Стівенсона. Маєток Саутс-Парк що в глостерському гравстві від цієї дружини він мав дітей. Елізабет, народжену червня 1-го дня 1785 року, Ен, народжену серпня 9-го дня 1787 року, мертвонародженого сина листопада 5-го дня 1789 року, Мері, народжену листопада 20-го дня 1791 року. Саме в такому вигляді цей розділ спочатку вийшов із-під рук друкаря, але Сер Волтер удосконалив його, додавши для свого знання і знання членів своєї родини ці слова після дати народження Мері. Побралася грудня 16-го дня 1810 року з Чарльзом, сином та спадкоємцем містера Чарльза Мазгрува, маєток Аперкрос, що в Сомерсецькому графстві а також додавши найвищою мірою точне число та місяць до того року, коли він втратив дружину. Далі, як заведено, ішла історія піднесення давнього та шанованого сімейства. Як воно вперше оселилося в Чешері, і як потім згадувалося в історичних працях сера Вільяма Дагдейла, подарувало округові кількох шерифів та представників у трьох парламентах підряд. Як виявили його сини, вірність короні і як було їх вшановано баронецьким титулом у перший рік правління Карла II. З переліком усіх Мері та Елізабет, з якими вони удружувалися. Усе це становило цілі дві сторінки форматом в одну дванадцяту частину аркуша та закінчувалося гербом і девізом. Головний маєток Келіндж-Холл, що в графстві Сомерсет, Після чого знову рукою сера Волтера було написано. Можливий спадкоємець – містер Вільям Волтер Еріот, правнук другого сера Волтера. Марнославство було головною рисою характеру сера Волтера, цілком задоволеного собою та своїм становищем. Він був надзвичайно вродливим за часів своєї молодості. Залишався гарним і в 54 роки. Лише деякі жінки так дбають про свою вроду, як піклувався про неї сер Волтер. І навряд, щоб камердинер якогось новоспеченого лорда міг бути більш задоволений тим місцем, яке йому належало в суспільстві. Вище, ніж благословення краси, сар Вултер ставив лише благословення баронетства. І поєднуючи в собі ці дари, він був постійним об'єктом найтеплішого самошанування і захоплення собою. Проте його привабливість і титул варті були такої вдячливості, адже лише завдяки їм він знайшов дружину, який значною мірою поступався в усіх інших відношеннях. Леді Еліот була чудовою жінкою, розумною і люб'язною. Її судження та вчинки, окрім хіба що юної легковажності, через яку вона зробилася Леді Еліот, ніколи потім не мали потреби у виправданнях. Вона пристосувалася до його вразливих місць, стримувала та приховувала їх, а також заохочувала ті його риси, що вважала гідними протягом 17 років. Хоч її неможливо було назвати найщасливішою істотою на світі, але домашніх турбот, обов'язків, дружби та дітей було достатньо, щоб прив'язати її до життя. І тому їй було важко з ним розлучитися, коли довелося покинути їх. Важко матері залишити у спадок трьох дочок, із яких двом старшим 16 і 14 років. Набагато важче довірити їх керуванню та опікуванню нерозумного і самовдоволеного батька, Проте вона мала близьку подругу, яка, ніжно її люблячи, оселилася близько від неї, у селі Келіндж, і на яку покладала всі надії, не маючи сумніву, що її поради та доброта допоможуть дочкам виконати останні гіркі напучування матері. Ця подруга та сер Волтер не одружувались, хоча їхні знайомі чекали від них саме цього. З того часу, як померла Леді Еліот, минуло 13 років а вони були тільки близькими сусідами та щирими друзями. Він залишався дівцем, а вона вдовою. Те, що Леді Расел, жінка похилого віку, зі спокійною вдачею і неабиякими достатками, не думала про повторний шлюб, не потребує виправдань перед публікою, тому що її невдоволення чомусь викликає та жінка, яка одружується знову, а не та, яка не одружується. Але те, що сер Волтер не оженився вдруге, потребує пояснень. Нехай же буде відомо, що сер Волтер, як люблячий батько, після кількох таємних розчарувань, що були пов'язані з вельми нерозсудливими проханнями, пишався тим, що не жениться заради своїх любих дочок. Заради однієї дочки, найстаршої, він і справді був здатен зректися всього, чого тільки не дуже бажав би зробити. У 16 років Елізабет успадкувала, наскільки це було можливо, всі права та вплив своєї матері, а через те, що вона була вродлива і уся в нього, вони жили душа в душу. Дві інші дочки не дуже були йому до вподоби. Якщо Мері ще змогла піднятися в його очах, ставши місіс Чарлз Масгроу, то Ен з її вишуканим розумом та м'якою вдачею, за якій її могли б глибоко поважати ті, хто вміє по-справжньому розуміти людей, для батька та сестри була ніким. Її думки не питали, на неї не зважали. Вона була всього лише Ен. Проте Леді Рассел вважала її найдорожчою хрещеницею, улюбленицею і другом. Леді Рассел любила всіх трьох сестер, але лише дивлячись на Ен, вона нібито знову бачила перед собою Леді Елліотт. Усього кілька років тому Ен Еліот була гарненькою, але її краса рано зів'яла. Навіть тоді, коли Ен була в розквіті своєї вроди, її батько знаходив у ній мало привабливого. Настільки відрізнялись її делікатні риси і лагідні темні очі від його власних. То тепер, ставши блідою та худою, вона вже нічим не могла викликати його прихильність. Він раніше не дуже сподівався, а тепер і взагалі втратив останню надію колись прочитати її ім'я на другій сторінці улюбленої книги. Тільки Елізабет могла підтримати честь родини, тому що Мері лише зв'язала себе зі старовинною поміщицькою сім'єю, поважною та заможною, зробивши їм честь, а для себе не здобувши ніякої. А ось Елізабет рано чи пізно знайде собі чоловіка до пари. Іноді жінка у 29 років буває гарнішою ніж була вона в 10 років тому. І якщо тільки не втрутилась хвороба чи турбота, навряд чи у цьому віці вона втратила хоч трохи своєї чарівності. Так було і з Елізабет, яка залишалася такою ж красунею, якою була вона 13 років тому. Серові Волтеру можна побачити, що він забував її вік. У всякому разі не визнавати його безнадійно дурним через те, що він вважав себе та Елізабет у розквіті в той час, як усі інші втрачали свою привабливість. Адже він міг ясно бачити, як старіють його родичі та знайомі. Енн змарніла, Мері угрубіла, спали з лиця всі його близькі. І дуже довго для нього було справжнім лихом бачити зморшки навколо скронь леді Рассел. Елізабет була не настільки задоволена собою, як її батько. 13 років була вона господиною Келінчхола, де управляла і головувала із самовладанням і рішучістю, які нікого не наштовхали б на думку про те, що вона молодша за свої літа. Протягом 13 років вона віддавала розпорядження, укладала домашні закони, першою йшла до карети і відразу після Ладі Рассел виходила з будь-якої вітальні чи їдальні округу. Протягом 13 років зимові морози були свідками того, як вона відкривала в цьому пустельному краї нечасті бали. А коли садки вкривалися весняним цвітом, подорожувала з батьком до Лондона, щоб провести кілька приємних тижнів у світському товаристві. Усе це вона добре пам'ятала, а коли згадувала про те, що їй уже 29 років, це її трохи засмучувало і трохи турбувало. Вона була цілком задоволена з того, що залишалася такою ж вродливою, як і раніше. Але наближався критичний вік, і їй хотілося бути впевненою в тому, що через рік або два в неї з'явиться щирий прихильник із баронецькою кров'ю в жилах. І тоді вона зможе взяти до рук книгу книг із такою ж радістю, як і за своїх юних літ. Але тепер їй не хотілося її читати. Елізабет не хотіла навіть бачити цю книгу. Адже після дати свого народження вона не знаходила жодної дати одруження, окрім тієї, що йшла після дати народження молодшої сестри. І тому не раз, коли батько залишав улюблену книгу на столику біля неї, вона відводила очі і відкладала її вбік. До того ж ця книга, і особливо історія її власного сімейства, увесь час нагадувала їй про одне розчарування. Її розчаровував можливий спадкоємець, той самий містер Вільям Волтер Елліот, чиї права, так великодушно підтверджував її батько. Ще зовсім юною дівчиною вона дізналася про те, що він стане баронетом, якщо в неї не буде брата, і тому вирішила вийти за нього. Батько завжди схвалював це рішення. Вони не знали його хлопчиком, але незабаром після смерті Леді Еліот сер Волтер шукав знайомства з ним, і хоча його намагання були зустрінуті не дуже привітно, наполегливо продовжував свої старання вибачаючи молодому чоловікові нерішучість, властиву його віку. І під час однієї з їхніх подорожей до Лондона, коли краса Елізабет тільки почала розцвітати, містерові Еліоту довелося таки їм відрекомендуватися. Він був тоді ще зовсім молодим, захопленим вивченням права. Елізабет визнала його дуже милим та укріпилася у своїх намірах. Його запросили до Кенненчхола, де до кінця року він був предметом розмов. Але гість, якого так очікували, не приїхав. Наступної весни його знову побачили в Лондоні. Визнали таким самим милим, знову люб'язно запросили, очікували, і він знову не приїхав. Наступною новиною про нього було те, що він одружений. Замість того, щоб стати щасливим спадкоємцем дому Еліотів, він купив собі незалежність, зв'язавши себе з багатою жінкою більш низького народження. Це образило сера Волтера. Як глава родини, він вважав, що треба було спочатку порадитися з ним, особливо після того, як він привселюдно удостоював його увагою. Їх могли бачити разом, зазначив він, одного разу в Татар-Солзі та двічі в кулуарах палати громад. Сер Волтер висловив свій осуд, але на нього явно не зважали. Містер Еліот навіть не намагався вибачатись і виявляв байдужість до відсутності будь-якої уваги з боку сімейства такою ж мірою, якою, на думку сера Волтера, він був цієї уваги недостойний. Їхнє знайомство було припинено. Ця неприємна історія з містером Еліотом і через декілька років викликала гнів у Елізабет. Адже він подобався їй і сам по собі, і особливо як спадкоємець батька. І лише його вона з її непохитною сімейною гордістю вважала гідним чоловіком для старшої дочки сера Волтера Еліота. Від першої до останньої літери алфавіту він був єдиним баронетом, якого вона так щиросердно визнавала рівним собі. Але він повівся так низько, що навіть тепер, у літку 1814 року, носячи чорні стрічки на знак жалоби по його дружині, вона не могла вважати його вартим своїх думок. Сором першого шлюбу ще можна було вибачити. Тим більше, що не було підстав подумати, що він був увінчений спадкоємцем, якщо тільки містер Еліот не зробив чогось жахливішого. Але він, як повідомляли добрі друзі, говорив про них усіх нешанобливо, з нехтуванням і з презирством згадував рід, до якого належав, і честь, яка йому випадала. А це вже пробачити неможливо. Такими були думки та почуття Елізабет Еліот. Такі турбути затьмарювали, такі хвилювання різноманітили монотонність, витонченість, добробут і пустоту її життя. Такі почуття робили цікавішим довге та спокійне перебування в селі, тому що вона не мала ні звички допомагати ближнім, ні талантів та захоплюючих занять, які могли б скрасити його одноманітність. Та ось думками Елізабет оволоділа нова турбота. Батька дедалі більше непокоїли грошові справи. Вона знала, що тепер він брав до рук книгу баронетів аби відвернути свої думки від численних рахунків своїх купців і неприємних натяків містера Шеперда, свого повіреного. Келіндж був гарним маєтком, але він неповною мірою відповідав уявленням Сера Волтера про те, що личить його володарю. Поки була жива, стримана і ощадлива леді Еліот, сар Волтер провадив життя, яке відповідало його доходу. Але, нею вмерла і уся ця розсудливість, і з того часу він витрачав більше, ніж дозволяв дохід. Було неможливим тратити менше, він дозволяв собі лише те, що було життєвою необхідністю для сера Волтера Елліота. Але, незважаючи на свій бездоганний спосіб життя, він щодалі більше залізав у борги. І йому так часто про це нагадували, що всі намагання приховати свої борги від дочки, навіть частково, більше не мали сенсу. Минулою весною в місті він щось сказав їй на здогад і навіть насмілився запитати. «А чи не зменшите нам наші вітрати?» Тобі ніколи не спадало на думку, що ми могли б на чомусь заощаджувати. Елізабет, треба віддати їй належне, у першому запалі жіночої чуйності з усією серйозністю замислилася над тим, що можна було б зробити. І зрештою запропонувала такі два заходи. Відмовитися від непотрібної благодійності та не обставляти вітальню наново. І лише потім до цих міркувань додалась їй щаслива думка про те, що цього разу можна й не везти з Лондона подарунок для Ен, як вони робили щороку. Але цих заходів, хоча вони були розумними самі по собі, було недостатньо для відвертання лиха, яке незабаром після цього Серові Волтеру довелося відкрити перед нею повністю. Нічого більше дієвого Елізабет уже не могла запропонувати. Вона вважала себе нещасною та обійданою, як і її батько, і жодне з них не знало, як зменшити їхні витрати, не втрачаючи при цьому гідності та не відмовляючись від от своїх отіг. Сар Волтер міг розпоряджатися лише невеликою частиною маєтку, але навіть якщо б кожен акр землі був під його орудою, нічого б не змінилося. Він зволив заставити ту частину, що була в його розпорядженні, але щось продати він би ніколи не зміг. Ні, він ніколи так не зганьбить своє ім'я. Маєто Келіндж мусить перейти до нащадків суцільним та неподрібненим, яким колись перейшов до нього. Двоє друзів, що користувались найбільшою довірою, містер Шепард, який жив у ближньому містечку, і леді Рассел, були запрошені, щоб дати пораду. І батько, і дочка очікували, що хтось із них підкаже їм, як позбутись обтяженості боргами та зменшити витрати, не нашкодивши при цьому ні смаку, Нечести.